Жвало та весело розмова у їх ішла. «Милості просимо, садовіця!» – вітає Лукашиха Павла. «Вашої милості просимо!» – крикнув Лукаш із печі. «Яка доля добра до нас занесла! Сідайте ж! От як бачите, в нас любота мила і бити нікого, і взяти нічого». Павло сів. «Я до вас, дядьку!» – каже Лукашеві. «Я до вас діло маю!» Я вже довіжуюся, прочуваю, добродію мій. Якесь хороше та веселе діло маємо. Хочу оженитись, прошу вас за старосту, коли ваша ласка. Добре, братіку, добре. Кого ж свататимемо? Варку ленівну Оце дружбо! Де ж вона така? Я не знаю, хоч таки добре у цікавого вдався. З панського двору. Еге, це заїжджа, пташка залітна. Я її знаю. Озвалася Лукашиха, її хоч би за гетьмана, то не страшно. Чи я її, коли бачив, не пізнаю яка, бо вони із двору усе юрмою ходять, от хоч і на вечорниці ціла юрма прискочить. Вона од усіх найкраща. Та отже, вона була на весіллі у Савлука, висока дівчина, чорнява, у коралях. Го го, тепер вже я знаю, яка краля. Коли ж це ви зізналися, брате, що ніхто й не зміркував з добрих людей? Вона славлять заможна, каже Лукашика. «Убоїться за небагатим бути не Бога, чи що? Ті багатирі усього лякаються побіденні душі, їй же Богу. Чи можна піти, коли вподобала, каже Лукашиха. А ось він, мабуть, значить вподобала, відказав Лукаш, воргаючи на Павла. Наше діло із Богом та й з доброю волею поберемось у хорошу годину. Засватав Павла Пани не боронили, весілля одбулося. Упувалося Павлу, що зіткне він легш у сім'ї. Прагнув він, треба було йому конче когось при собі мати, душу жваву, голос живий чути. Розділ чотирнадцятий Як же отголо весілля, зосталися молоді самі у хаті. «Жінко, – каже Павло, – Люба моя кохана, подивись на мене, «Позмовся за мною», бере її за руки, обіймає. Ніколи ще разу вона його не бачила, щоб був він такий щасливий та веселий. А вона була і смутна, і неспокійна. «Павло», каже до його, «тобі не страшно нічого». «Не нагадуй про страхи, поминулися вони. Я тебе кохаю, тепер мені життя з тобою». «Я боюся, Павло, як же боюся, що люди дізнаються». Так мені бачиться і чується, що найдуть купою у хату, покличуть нас голосами. Не дізнаються люди, байдуже мені за люди. Добре тобі, я сохну від думок та гадок з того часу ще. Боже мій, Боже! Що ж, як довідаються, яка ганьба, який суд? Я не боюся. Зашлють нас, я не боюся. Вона тоді заплакала слізьми. «Ти, мабуть, нічого у світі не боїшся», – промовила до його докірливо. «Я своєї душі, сам себе боюся», – отказав їй на те тихо, повагом, що їй аж самій страх у серце вкинувся, наче до неї який дух, марани світня, озивається. «А чого ж ти сам себе боїшся?» – поспитала його вся переполошена. «Мені усе йде голос, що він вже до віку не озветься, а я його чую». Моя душа холоне. Господи, покрикнула, затрусившись. Вона приходить до тебе, вона до мене йде. Ні, не приходить вона. А ти ж голос чув? Годі, годі. Усе вже те віддалило, про минуло. Забувай та кохай мене. Вона й рада. Рада розважитись, радніша забути. Розділ 15-й. Поки із ним при йому, то й нічого, очі світ бачать, а зостанеться сама боязко з лихо їй. Вийде між люди, здається, що на неї дивляться усі пильно, що про неї говорять усі. І стоїть вона, наче от людина у чужій одежі багатій, посоромно хапаній, сама бідна і ганібна, що от оступлять її осудливі, немилостиві, праві душі, і нікуди їй вже бігти буде». І поспішалася вона від людей геть додому, до своєї хати, і вдома їй радощів не було не було й тихого спокою. Часом в їй було жадання незмірне покинути й дім той, і Павла усе, що доти вона знала й бачила.